Можливо, і тебе, як Діву Марію 20-го віку, з газетної публікації Щоночі цілують Янголи, а не я? Можливо, нічий, бо душа моя таки сповнена сумнівів, боронився. Ніби тоді вже щось розумів, хоч я ще нічого не розумів. Брів крізь ніч слідом за балериною і все. Можливо, нічий. Але не ваш. Розділ четвертий Ми скупалися, одяглися і вибрались на шпиль гори, що над озером. Унизу, в кручі, попискували потривожені нами щурики. А втім, час уже щурикам звикнути. Тут було наше насиджене і належене місце. Ми з балериною вибиралися на цю гору кожної погожої ночі І залишалися на шпилі, допоки не голосили в селі Третій Півні І Таїса раптово зникала, не попрощавшись, ніби провалювалась крізь землю Чи стрибала кручі у воду і рибкою пливла на протилежний бік Тоді я брів сосняком навколо озера до землянки Серед дня, скучаючи по балерині, я приходив на гору сам, рвав траву, вистаряв ложе вологовані, нижче шпиля. Але й не вистелена травою земля, вигріта за літній день сонцем, до пізньої ночі берегла тепло. Балерина сиділа на шпилі гори, розчісуючи гребінцем чорну косу. Гребінець з рогу чи кістки півмісяцем Ще пра пра пра як казала вона, дивно світився в темряві. Була Таїса в довгій ясно-жовтій угорошену спідниці і білій блузці, що тісно облягали її високі груди. Вона розчисувала розкішну косу, а я лежав нижче на схилі, поклавши ступні її босих ніг на свої плечі і цілував їх. Облиті місячним сяєвом, вони здавалися взутими у срібні черевички, на дотик теплі і пахли чебрецем, на горі було рясно чебрецю. Ти сьогодні вбралася як на бал для босоногих. Я звик, що вона з'являється на побачення у спортивному костюмі. А ти хочеш до нас на бал? по запитала балерина. «Ні, до вас на бал я не хочу». «А політати зі мною хочеш?» «Хіба я не літаю з тобою щоночі?» граливо запитав я. «Мені здається, до самісіньких зір». «Ні, по-справжньому, бо вік проживеш, не знатимеш, яке то щастя літати». «Я у снах досі літаю». І без ваших відьомських мазей. Примітивно мислите, пане Робінзоне. Начиталися книжечок про відьом? Я справді можу зварити будь-яку мазь. Знаю рецепти. Наші сільські відьомки замовляють мазь аж у Бельгії. Їздить до нас щоліта жінка, у війну вийшла заміж за бельгійця. Але то все обман. Той же сон, а тіло каменем на землі лежить. Літати ж по-справжньому дуже просто і без жодної мазі. Треба лише захотіти і повірити, що зможеш літати. Земне тяжіння – вигадка вчених для тих, хто забобонно вірить у людський розум. Ну що, боїся? Душа в п'ятах? Я мовчав. Зацікавлений, звичайно, вона усе розрахувала. Місяць висів над нами зовсім поруч, повний без найменшої щербатинки. Не вірилося, що справжній. Небо облягало гору і, здавалося, не існує чіткої грані між землею і зоряними небесами. Бо контури гір, дерев, поля по той бік лісової пасмуги були розмиті місячним сяйвом і ніби пливли разом із зорями у молочно-синій прозорості. Балерина відкинула волосся за спину, сколола на потилиці грабенцем. Ще вогке, воно перламутрово виблискувало у місячній повині. Відтак посунулася по схилу нижче, узяла мене за руки, долоня в долоню, розвела їх наче крила. Тепер слухайся мене. Голос її був тихий, але напружений, владний, і вся вона ніжна, пожадлива, гаряча, як у хвилини любові. Довгі ноги, обвинуті подолом спідниці, обхопили мої груди, коліньми підперли розпростерті руки, і десь там, унизу, з'єдналися з моїми, ступня в ступню. Голова моя лежала між її грудей, у видолку, який я називав сентиментально долинкою щастя. Ми стали ніби єдиним тілом, і здавалося, єдина кров пульсує у наших тілах. Я чув гучне биття її серця, а власного серця не чув. Воно ніби перестало битися. Серце балерини працювало на нас обох. Сріблясте коло, схоже на вінок, виплетений із місячного золотливого проміння, пульсувало навколо нас, то звужуючись, то розширюючись і охоплюючи добру половину неба у ритм із биттям серця балерини. Я стежив за тією пульсацією уже крізь напівопущені повіки. Це не був сон але повна розслабленість, повне безвілля, коли тіло і душа ніби розчинені у навколишньому світі. Я не відчув миті, коли ми одірвалися від землі. Уже ми пливли в повітрі, теплому лагідному, пливли беззвучно, справді, наче І таке ж солодке відчуття легкості, невагомості, і така ж дивовижна вивільненість від земних пут. Але все інше було реальне, чітке, сповнене виразних ознак, зовсім не як у сні. Ось ми ковзнули над схилом, знялися трохи вище на дику грушку із зламленою боровієм верхівкою. У видолку був кущ шипшини, я його добре пам'ятав. І він справді був. Просто нас стояла темно-зелена стіна соснового лісу. Але з волі балерини наші злиті воєдину руки повернулися, і ми попливли вздовж видолка, майже торкаючись соснового гілля, від якого віяло нічною прохолодою. І вже ми летіли над мілководдям, зарослим рогозою із світлими, майже прозорими султанчиками на коричневих кияхах, ніби таємниче озброєне списами військо з'явилося з-під землі. І круче, розріз пагорба, з якого ми знялися, посмугований глиняними, крейдяними, піщаними відлогами, розтяткований норами щуриків, проплив повз нас». У підніжжі кручі росла верба з обчухраною, уже висохлою гілякою, схожою на руку, простягненою обі козера. З гіляки серед дня стрибали у воду діти, граючись у тарзана. І її проминули ми, і вже летіли над нерухомим у білому тумані плесом. І тут я побачив у воді довгасту завшишки з добрий окоренок зміюку. Хвіст її простелився в рука в озеро, а на середині плеса розстроювався, і шестеро очищ червоними ліхтарями жевріли крізь білий туманець. Він таки був у озері, дракон, що про нього недовірливо переповідала баба Марфа. Але ми уже здійнялися над акаційним ліском, ковзнули над шпилем жомерівки, і неоглядно... Просторінь дніпровських берегів відкрилася нашим очам у мареному лелітті місячного сяєва. Над водою гуснув туман, і ріка нагадувала велетенський сувій полотна, простелений від обрію до обрію. Де-не-де вишитими прозелені озорами проступали зарослі верболіздям острівки. На тим полотнищем ніч була прозора, як скло. Така ж нерухома, така ж прохолодна, ми ковзали униз над спадистими схилами, просмугованими відлогами гір, видолками, ярками. Екрани урвищ, розтязковані білими, червоними і голубими глинами, демонстрували місяцю модерне кольорове кіно. Праворуч від нас пропливала, висвітлена місяцем, Козулина гора з моєю моторошною у холодному білому сяєві, скульптурою на шпилі. Нижче шпиля лежали в траві козулі, а збоку стояв цап, теж схожий на скульптуру, вирізблену з каменю. Козулі і не ворухнулися, а цап сторожко повів у наш бік увінченою перламутровими рогами головою. І той порох цапа. Такий реальний, такий звичайний Ще раз потвердив, що я не сплю Що ми з балериною, зависнувши між землею і небом Справді відзеркалилися у цапових очах Балерина вирухнула руками І ми повернули у бік рогощі Тепер ми летіли вздовж Дніпровського берега Над крайкою білого полотна Летіли низько Дніпровські кручі сягнули на півнеба, і місяць стрибав з пагорба на пагорб, наче білий зимовий заєць, А крученики туману, здіймаючись над плесом, безшелесно хороводилися навколо, згорталися у чудернацькій страховинні постаті. Плід, звичайно, моєї книжної уяви. На видноколі перед поворотом ріки забованів ріг. Гострий виступ Крутого берега.